It doesn't itta Jina la bwana na mokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye bwana na mokozi wetu Ninamshukuru Mungu kwa neema na rehema zake zinazozungumza kwa ajili yetu Jina la bwana na litukuzwe milele Leo tunahitimisha tafakari hii tuliopewa kwa kichwa kinachosema Je, ni amri ya Mungu au ni mapokeo ya wazee? Je, ni amri ya Mungu au ni mapokeo ya wazee? Tulifunuliwa katika tafakari iliyotangulia kwamba jinsi ya kuepuka kuishi kimapokeo ni kukubali kuishi kwa roho na kuendea kwa roho. Jinsi ya kuepuka kuishi kimapokeo ni kukubali kuishi kwa roho na kuenenda kwa roho na tukaambiwa tukikubali kuishi kwa roho mapokeo ya wazee sio mti Mungu yatakufa na tunda la roho litazaliwa ndani yetu tukikubali kuishi kwa roho mapokeo ya wazee sio mti Mungu yatakufa na tunda la roho litazaliwa ndani ya mioyo yetu rafiki mpendwa mafundisho yanayozingatia zaidi mapokeo ya wazee kuliko amri ya Mungu huzalisha washikadini wasiomjua Mungu mafundisho yanayozingatia zaidi amri mapokeo ya wazee kuliko amri ya Mungu huzalisha washikadini wasiomjua Mungu hivyo ndivyo hicho ndicho Yesu alichosema katika injili ya Matayo sura ya 15 mstari wa saba hadi wa injili ya Matayo 15 mstari wa saba hadi wa enyi wanafiki. Nivema alivyo tabiri Isaya kwa habari zenu akisema Watu hawa huniheshimu kwa midomo yao ila mioyo yao iko mbali nami nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu enyi wanafiki Nivema alivyo tabiri Isaya kwa habari zenu akisema Watu hawa huniheshimu kwa midomo yao ila mioyo yao iko mbali nami nao waniabudu bure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 Rafiki mpendwa, ni muhimu kufahamu kuwa kushika mapokeo hakujawahi kugeuza nia ya moyo wa mtu. Kushika mapokeo hakujawahi kugeuza nia ya moyo wa mtu. Ndio maana inawezekana mtu akashika mapokeo yote ya dini, lakini moyo wake ukawa bado wenye chuki na visasi. Ndio maana inawezekana mtu akashika mapokeo yote ya dini, lakini moyo wake ukawa bado wenye chuki na visasi. Tena inawezekana mtu akaweza kuishika sabato lakini akawa hajiteemiza amri ya Mungu ya kuitakasa sabato inawezekana mtu akaweza kuishika sabato lakini akawa hajiteemiza amri ya Mungu ya kuitakasa ndio maana Yesu aliamua kuwafundisha Mafarisayo upendo na huruma kwa kuwafungua watu siku ya sabato ndio Yesu aliamua Mafarisayo upendo na huruma kwa kuwafungua watu siku ya sabato wao waliamini kushika sabato ni kule kutokufanya chochote ila ibada tu. Watu wadini waliamini kushika sabato ni kule kutokufanya chochote ila ibada tu. Yesu akawaonyesha kuitakasa sabato ni kumfanyia Mungu ibada ya kweli inayozingatia upendo na huruma. Kuitakasa sabato ni kumfanyia Mungu ibada ya kweli inayozingatia upendo na huruma. Yesu aliwaonyesha hayo pale alipowafungua vipofu macho siku ya sabato. Yesu alionyesha hilo pale alipowafungua vipofu siku ya sabato. Imeandikwa naili ilikuwa sabato hapo Yesu alipofanya zile tope na kuwafumbua na kumfumbua macho. Basi baadhi ya Mafarisao akasema mtu huyo hakutoka kwa Mungu kwa sababu haishiki sabato. Wengine wakasema awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kukawa matengano kati yao Kukawa matengano kati yao kati ya washika sabato wa sheria na wale walioona huruma na rehema za Mungu imeandikwa hivyo katika kitabu cha Yohana sura ya tisa, mstari wa 14 na wa 16 na aliwafundisha hayo pale alipowafanya alipowaponya waliopoza siku ya sabato Yesu aliwafundisha hayo pale alipowaponya watu siku ya sabato imeandikwa Yesu akamwambia simama jitwike godoro lako uwende. Mara yule mtu akawa mzima akajitweka godoro lake akaenda. Dayo ilikuwa ni siku ya sabato kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa. Leo ni sabato wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia jitwike godoro lako uwende. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya sabato akawajibu Baba yangu anatenda kazi hata sasa nami ninatenda kazi Baba yangu anatenda kazi hata sasa nami ninatenda kazi imeandikwa hivyo katika injili ya Yohana sura tano nimesoma mstari wa nane hadi wa 11 na mstari wa sita hadi wa saba. rafiki mtu anaweza hata akatoa sadaka nyingi kimapokeo lakini akawa hatimizi amri ya Mungu ya upendo mtu anaweza akawa hata anatoa sadaka nyingi kimapokeo lakini akawa hatimizi amri ya Mungu ya upendo imeandikwa katika waraka wa kwanza kwa wakorinto sura 13 mstari wa waraka wa kwanza kwa sura 13 mstari watatu. tena nikitoa mali zangu zote kualisha maskini tena nikijitoa mwili wangu niungwe moto kama sina upendo Haini faidi kitu kama sina upendo haini faidi kitu tunapaswa kuhakikisha wakati wote kile tunachoshikamana nacho ni amri ya Mungu na sio mapokeo ya wazee yaliyokuzwa inatupasa kuhakikisha ku wakati wote kile tunachoshikamana nacho ni amri ya Mungu na sio mapokeo ya wazee yaliyokuzwa tukumbuke ni neno la Mungu tu ndilo litakalo dumu milele na ndilo tutakalo nalo mbele za Mungu. Ni neno la Mungu tu ndilo litakalo dumu milele, na ndilo tutakalo simama mbele za Mungu. Mapokeo ya wazee yasiomtii Mungu hayata dumu. Mapokeo ya wazee yasiomtii Mungu hayata dumu. Hilo ndilo Yesu alilosema katika Injili ya matayo sura ya 15 mstari wa 13. Hilo ndilo Yesu alilosema katika Injili ya matayo sura ya 15 mstari wa 13, kila pando Asilo lipanda baba yangu wa mbinguni litangolewa kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni litangolewa tuombe baba wa mbinguni tunakuabudu na kukutukuza kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa neno lako lenye nguvu ya kuzifanya upya nia zetu na kutufunulia mapenzi yako yaliyo mema ya kukupendeza na ukamilifu tunakuomba ukatutakase kwa hiyo kweli ya neno lako tukapate kuwekwa huru mbali na mapokeo yote ya wazee yanaotuweka mbali na amri zako. tunatumia damu ya Yesu kumwanda ndani yetu kila pando usilolipanda baba mapando ya mapokeo ya kikoo na kikabila mapando ya kidini mapando ya mila na desturi kila pando asilolipanda baba ndani yetu na likangoke kwa jina la Yesu Kristo kila roho ya udini na roho ya udhebu inayoleta utengano na ikangoke na kutuachia kwa damu ya Yesu na kwa moto wa roho mtakatifu. Baba wa mbinguni, tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo ukatujaze roho ya imani katika neno lako linalodumu hata milele. Tusaidie e Bwana tukafurahi kuishi kuzitii amri zako. Neema yako itoshao ikatuwezeshe kukua utukufu hata utukufu katika kweli ya neno lako. Sifa zote na heshima na utukufu Unastaili kuzipokea e Yesu Kristo uliye bwana na mokozi wetu. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundisilo leo ni tarehe 18 Agosti mwaka wa 2023. Rafiki mpendwa, tunapaswa kuhakikisha wakati wote kile tunachoshikamana nacho ni amri ya Mungu na sio mapokeo ya wazee yaliyokuzwa. Jina la Bwana nalitukuzwe. Damu ya Yesu Kristo inenayo mema na ikaendelea kutunenea mema sasa kinyume cha mabaya yote. Amen.